Újságíróként kezdte a pályát, aztán nagyon-nagyon hamar a, a drámaírás a fele kanyarodott. Mai vendégem Székely Csaba író, részben az évelején megjelent idegenek és más színdarabok kötetéről beszélgetünk, részben pedig próbálnak éppen egy színházban egy új darabot, megbeszélünk sok minderről. Köszöntöm Székely Csabát tartsanak velem, Marton Éva vagyok. menjünk oda-vissza még az újságírás mögé, de a drámaírás kezdeteihez, hogy ez egy ilyen nagyon gyors robbanás volt, mert hogyha jól számolom, 2011, amikor a magyar színpadokon a bánya trilógia első darabjával megjelentél, és az én fejemben az van, hogy minden velet készült interjú, vagy minden újság cikk az úgy kezdődik, hogy kihagyhatatlan belül a te bánya trilógiád. Mennyire fémjelez ez még mindig téged, vagy mennyire sikerült onnan ellépni, vagy egy egyáltalán fontos-e, hogy te már egy más szerző vagy, mint aki annó a trilógiával kezdted a pályádat? Mondjuk nem abban kezdted, de hát... Ö, jó, először szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ö, hát... Azt hiszem, hogy minden író, és nem csak író, hanem művész esetében eh, egyszerűbb az, ha kiválasztanak az életéből egy emblematikusnak tartott művet, és akkor ahhoz tudják kötni. És akkor tudják, hogy XY a, ennek és ennek a műnek a szerzője, és akkor arról mindenki be tudja azonosítani, akár száz év múlva is. És eh, mivel a bánya trilógia volt az első, és ilyen kiemelkedőbb, emlékezetesebb dolog, amit én létrehoztam, ezért az lett az a bizonyos emblematikus mű, főleg a bányavirág, és hát ez ettől azóta eltávolodtam, hogy nem, nem írok már úgy, nem azokról a témákról beszélek feltétlenül, bár néha visszaköszönnek azok is. Az egy pillanatra Én... itt azt azonosítsuk be, hogy az, azok a témák azon a nyelven, tehát az a szülőföld, annak a társadalmi politikai reflektálásai, amit a bányavirágotban benne van, mennyire kötött Igen. ott még. Hát az erdély, a hely, az erdélyi, erdélyi hely. És az erdélyi vidék problémái, amelyek gyakorlatilag megegyeznek a Magyarországi vagy szinte megegyeznek a magyarországi vidék problémáival is, meg úgy általában a kelet-európai vidékével és hát persze az ember nem írhat mindig ugyanarról. Viszont érdekes kérdés az, hogy mivel ugye mindig én is azzal találkozom, azzal szembesülök folyton, hogy, hogy ez alapján azonosítanak be, hogy lehet, hogy ez a legjobb dolog, amit én, én létre tudtam hozni, és akkor mi van akkor, ha soha nem tudok majd olyan Olyat írni, amit akkor. Például ez egy érdekes kérdés egy alkotó ember számára, hogy mi van, ha már létrehozta tíz évvel ezelőtt élete nagy művét, és utána meg csak úgy el van, hogy akkor van-e értelme még annak, amit csinál? Mennyire köti az ember kezét egyfajta ilyen ö, megítélés, miközben egyik oldalról mégiscsak kiemel, három drámával vagy a trilógiából egyel mindenképpen, ugyanakkor mennyire köti meg a te alkotói kedvedet, a szabadságodat azt, hogy hát azért egy 30-40 éves fiatalembernek nem itt van a pályája vége. Hát nem, próbálok nem foglalkozni ezzel, vagy nem csak próbálok, hanem sikerül is, nem foglalkozom ezzel. Olyan sokat vállalok, meg folyamatosan dolgozom, ezért nincs is idő leülni és azon morfondírozni, hogy hol tartok és hova kell eljutnom, hanem egyszerűen csak dolgozom dolgozom, dolgozom, és próbálom a legjobbat kihozni magamból. Itt fogjuk folytatni egy rövid zene, után Melodi Gárdótól a Your Heart is a Black as Night című dallal. Jövünk mindjárt vissza. Oh, Szikét Csabával beszélgetek. Tovább. Úgy tűnik, hogy az elmúlt tíz évben azért nagyon fölfrissült az, hogy drámaírás, tehát minthogyha az írók nagy, vagy nagyobb kedvet kaptak volna a drámaíráshoz, hogy mitől függ? Egy bizonyos időtől, az események, azok, amelyek kipörgetik a drámának a szükségszerűségét. Tehát, hogy mi az, amitől egyszer csak a dráma, az egy ilyen fontosabb műfaj lesz, és sok-sok hazai drámát játszanak a hazai színházak kortársban. Nem tudnám igazán megmondani, de az tény, hogy színpadról másképp direktbe érje el az üzenet a a befogadót. A regényben nem tudjuk megítélni, valaki mondjuk egy regényt olvas, hogy mikor, melyik pillanatban volt valamilyen mondat, vagy valamilyen részlet rá uh, hatással. A színház viszont az egy közösségi élményt nyújtó dolog, és ott közösen más emberekkel, több tucat, több száz emberrel részesülünk valamiben, együtt, együtt nevetünk, vagy sírunk, együtt megdöbbenünk dolgokon, és hát általában kell egy olyan, egy olyan társadalmi politikai helyzet is, amely ösztönözi az embereket arra, hogy igényeljék a direktebb fogalmazást, azt, hogy, hogy legyenek olyan művek, amelyek foglalkoznak azzal a világgal, amely, amiben élünk. És ilyenkor megnövekszik a színházba járási kedv is. Tehát ez, ezt valahol olvastam én is, hogy... Sokkal többen járnak ma Magyarországon színházban, mint akár 10 évvel ezelőtt. Hát, mert ezelőtt. hogy abban nincs hiány, hogy azt mondtad, hogy kell hozzá egy politikai légkör, vagy kell mondjuk a levegőtlensége egy politikai légkörnek, és akkor mégiscsak megnő a kett, hogy az ember azokat a mondatokat hallja, amiket szeretne. A színház ugye egyszer emel ki valamiből, beül az ember, és akkor ezzel a, ebben a közösségben ugye részesül egy olyan élményben, ami kiragadja őt a valóságból a hétköznapi életből. Ha jó az előadás, akkor áts szellemül, átlényegül megtisztul. És ugyanakkor pedig abból is kóstol, abból is kap valamit, amiben éppen van, csak más nyelven, más, más formában, más, más ízvilággal találkozik. Tehát amikor a valóság túlságosan keserő, akkor az emberek jobban kapkodnak valami édesebb iránt, és ezek vagy ugye fesztiválok, koncertek ilyenkor, vagy, vagy, vagy színházi esték. Kálló, I can't go on without you szám után visszajövünk Székelycsabával. egy We don't... they say it's better that way so see so you better us and walk away we don't want them we don't want them we don't want them But a broken man, 'cause nothing hurts like a woman can. I can't go. Még egy Csaba íróval beszélgetünk tovább, és színpadra készülnek a te drámáid, ugyanakkor most ez talán a második köteted, ami drámákat tartalmaz az idegenek, amelybe belekerült több színpadi műved is. Azt gondolom, hogy egészen más olvasni egy színpadi művet, bár én nagyon szeretek drámákat olvasni, és egészen más színpadon látni. Tehát hol, hol húzódik az a határ, vagy mik a különbségek, amikor ezt az ember leülve olvassa, és amikor ez megjelenik színpadon. Más lesz a dráma, amikor színpadra kerül. Igen, én színpadra tervezem őket, és én nem igazán szoktam drámákat olvasni, britkán teszem, és én jobban szeretem őket színpadon látni. És úgy is írom őket, hogy azok majd színpadra és akkor legyen, lerejük, amikor színpadon szólalnak meg. Világos, de ki a mű? Hát világos, hogy a tiéd a mű, aki írtad, de közben van egy nagyon erős rendező, hát mondhatom azt is, hogy párod, a Sebesti ilyen aki most már szinte hűségesen majdnem minden előadásodat, vagy majdnem minden drámátból rendezett színpadra, és akkor bekerül az ő saját szubjektuma is. Igen, hát ez egy ilyen, olyan, mint a kétszer jönne létre, ugyanaz a mű, mint egy kétszer született gyerek. Előbb, előbb kijön, megjelenik a számítógépen, és kijön majd gyomtatásban és utána pedig a rendező, a színészek, és, a, és az összes színházi alkotó, aki részt vesz egy előadásban, az ő hozzájárulásukkal létrejön valami teljesen új. Mégis ugyanaz, mégis új. Ez egy ilyen ez is, hiszen az embernek van egy saját szövege, amit dédelgetett, amihez ragaszkodik, vagy nem tudom, hogy te mennyire ragaszkodsz, mm -hmm. vagy mennyire fontos, hogy egyszer csak azt a magot, vagy azt a gyökeret, amit te létrehoztál, azt elkezdik tovább gondolni, megszületnek újabb szállak. Tehát ugyanaz, de mégiscsak valahogy bővül talán? Igen, igen, változik bővül is. Nem tudom, nem lehet máshoz hasonlítani, mivel ez egy még filmhez sem, mert ott is más, tehát ott a forgatókönyv az nem annyira műalkotás, vagy irodalmi alkotás, mint egy dráma, hanem ott már ott a televe annak Szánják, hogy, hogy ott megjelenik Vásznon, és ez egy közösségi munka. Igen, ez egy kétszer megszülető művészeti alkotás, nem tudom másképp máshoz hasonlítani, és, és ugyanaz, és mégis más, mégis gazdag, mindenképpen gazdagabb a színpadi előadás, mint maga, maga a szöveg. Mindkettő tud, tud élményt nyújtani, de ugye a színpadi előadás az igazi. És én szeretem, és ez fontos, hogy olyan rendező kezébe kerüljön, aki, aki érti azt a nyelvet, amelyen a szöveg született. Anna Marie Almedal Széfon 3 című dala után folytatjuk a beszélgetést. Nagyon, azért nagyon izgalmas, amit mondasz, és ott tartottunk a előtt, hogy ahány rendezés, annyiféle módon hangszerelődik a te írásod, de például ugyanaz a rendező is rendezhet tök mást, és erre hmm. nagyon izgalmas te pont a bánya trilógiát, hogy ugyanaz a rendező rendezte meg mondjuk Kolozsvárt, vagy Marosvásár Marosvásár vagy nem, Marosvásárhelyen, ahonnan, ahol te születtél is. Ugyanaz a Sebessén abban rendezte meg aztán a Nemzetiben, meg láttam velem még máshol, más sok voltak a szereplők, hmm. nálatok mondjuk Viola Gáborékkal láttam itthon, Segíts Gyorsan, a, a Stólandrással, és tök más lett az előadás. Uh -huh. Uh -huh. Igen, ez azért, amiről már beszéltünk, hogy ez egy ilyen közösségi munka, hogy létrejön valami, amihez mindenki, egy, aki a az alkotó részt vesz, hozzáteszi a magáét. De és más nem... nyelven szól egy erdélyi színész, egy egészen más, vagy talán egy picit más színházi ö, látásmódon fölnőtt színész, mint mondjuk ö, egy budapesti színész. Szerintem igen. Nem tudom. Van olyan, hogy kulturális földrajz, hogy az a, az a hely, ahol megszületünk, és ahol lejük az életünk egy részét, az meghatározza azt, hogy az, az identitásunkat, a kultúránkat, ahogyan a, a, a, a világ tekintünk, és az erdélyi színész az picit másképp tekint a világra, mint a budapesti vagy vajdasági. Ugyanazokat az igazságokat megtalálhatja, ugyanazokra a dolgokra mondhatja egy adott szövegben, hogy az őt érdekli, viszont vannak finomságok, amelyeket egészen másképp Kezel. Van olyan, amit az egyik színész kiemel, mert fontosnak tart, és a másik teljesen elsiklik fölötte, mert hozzá semmi módon nem, nem kapcsolódik. Neki egy más valami lesz majd fontosabban a szövegben. Azért is, mert máshol él, más képszocializálódott, és azért, mert két ember különböző ebben a kulturális földrajzban te most hol vagy? Éppen úton? Hát én eleggé ilyen világpolgár vagyok. Én igen folyton úton vagyok. De hogy például, amikor azt mondtad, hogy már nem úgy írsz, mint a trilógiában, meg már nem azok a témák izgatnak az összefüggalppal is, hogy amikor elkezdtél elég sokat járni Marosvásárhelyről Budapestre, meg nagyon sok helyre a világnak, meg elkezdtél sok helyen a teméveidet játszani, akkor egy picit másfele Nyílik az érdeklődésnek a fókusza? Hát mindig úgy írok, meg úgy, úgy fogalmazom, olyan formát keresek az újabb darabomhoz, ami számomra valamilyen módon kihívás, ami éppen érdekel. Most például ez a tíz című előadás, ez a darab egy abszolút nem hagyományos dramaturgiai forma, szinte tíz monológ, amiben párbeszédek is vannak. Mielőtt beszélgetnénk a, mm, éppen most formálódó előadásról, egy pici részletet hallgassunk meg a tízből, a Radnóti Színház első olvasó próbájából. Ne csinálj magadnak haragot képet. Engem soha nem szeretett senki. Azt mondják, az Úristen egyenlő módon szeret mindenkit, de ezt én nem hiszem. Talán a mindenkinek egyforma esélyt adna az életben, de ad. Az egyik szülő megéri, hogy a csemetéje birodalmat épít. A másik szülő látja a gyermekeit meghalni egy, légi, egy légicsapásban. Nem igen látom az egyenlő szeretetet. Te világíró opa énekes leszel, mert szeretlek. Te szörnyű kínok között fogsz megdögleni, fiatalon, mert szeretlek. Ja, és a négy éves kislányodat is megöltem, mert szeretlek. Vagy vegyük az adottságokat. Megértem én, hogy nem lehet mindenki aranyhangú énekes, vagy Nobel-díjas feltaláló, vagy Batman. Az viszont nem fér a fejembe. Miért ne lehetne mindenki szép? Vagy másképp mondom, miért ne tarthatnánk minden embert szépnek? Engem már születésemkor is olyan ocsmánynak tartottak, hogy apám a placentát is szívesebben vitte volna az, mint engem. Nem értette, hogy egy jóképi férfinak, mint ő, hogyan születhetett olyan fia, mintha anyám megcsalta volna egy Tengeri Tengerióbarkába. Sosem derült fény a titokra, mivel szegény anyám nem élte túl a szülést. 7 -7. Nagyon sajnálom. Meg akarja fogni a babát? Most inkább azt mondja fiú. Igné, nem látszik. Nézem, milyen szépen mosolyog. Melyik az? Apám nem a nem a dottóvodába, inkább otthon tartom. El voltunk. Én csendben játszadoztam, mert ő hallgatott. Egész által életében alig szólt hozzám. Kivéve, ha Ó, mennyire utálom ezt a nyomorult, gonosz életet. Gyere ide, fiam. Gyere, mert apádat emészti a bánat. Gyere, apa. Mondd el szépen, miért emészti a bánat a bánat? Azért, mert el van a te életed baszla. Úgy van. És ki a hibás, hogy az én életem el van baszla? Én vagyok a hibás. Pontosan. És miért? Mert én miattam halt meg anya, és azóta magányos vagy. Helyes. És miért vagyok én ilyen magányos? Mert minden nő anyatomnak menekül, amit meglát engem. Jól van. Legalább okos vagy. Na, menj szépen visszajeltszeni. A vodkába, majd lefekszik hagyad a Földet. <gül> Még pár évig velem volt, aztán a más világra itta magát. <gül> az apja fölé hajolt, hogy ellenőrizz meg. meghalt el. Szikély Csabával beszélgetünk tovább, ez az első olvasó próba, ez hát ezt lehetett hallani, hogy nagyon-nagyon vidám hangulatban telik, miközben azért az előadás és magad ráma nem ennyire ö, felhőtlen, jókedvű. Igen, hát ez a... az a társulat, ilyen jókedvűen <gül> élnek ők együtt. Ez fontos, hogy az első, te ott voltál ezen az első próbán, vagy fontos, Igen. hogy az első ott legyél? Én szeretek ott lenni, hogyha hívnak, meg ha megtehetem, meg akkor, akkor ott vagyok. Szeretem látni azt, hogy milyen, amikor a színészek először találkoznak a szöveggel, és vannak rendezők, akik először felolvassák ők a darabot a színésznek, én ezt nem nagyon szeretem, én azt szeretem, amikor a színészek olvassák fel, és ők akkor találkoznak vele először, és látom rajtuk, hogy mit, mit, mit gondolnak róla, hogyan reagálnak. Tehát ez meghatározó egy ilyen első olvasás, hogy hogy fogaztám majd az a darab az egyes uh -huh. színészeknek be tudni, nem is tudok rá igen, jobb Igen, szerintem igen, igen, igen. Amikor először találkoznak vele, akkor jó, ha van egy ilyen valami megfogja őket, van egy ilyen barátkozás, és akkor jó, ha, ha barátjuknak tekintik a szöveget. És itt bár ugye komor a szöveg, van benne humor is, de azért ez egy, igen, tehát sok kegyetlenség is van benne, magány elhagyatottság, stb. fő témák. Azért a az úgy, az úgy hallható volt, hogy a maga az olvasópróba az vidáman kezdődött, és ez nagyon jó, fontos, hogy vidáman kezdődjön. Ezt az előadást, vagy ebből a drámából született előadást tavaly nyáron már bemutattátok oda-haza? Igen, illetve nem teljesen ezt. De furcsa helyzet, nagy volt egy verziója, amit aztán átírtam, de mivel a, a színházi előadás miatt, tehát az ember szembesül, hogy hogy kerül színpadra, és akkor valamilyen módon hmm, még korrigál. Igen, is, is, igen, igen, hmm. igen is, már második is azt nem mondtam, szóval, hogy azért is, mert, mert, mert láttam, hogy, hogy mind lehetne javítani, és azért is, mert az egy erősen Romániára fókuszáló dolog volt, és akkor átdolgoztam Magyarországra. És sok minden változott benne, úgyhogy ez, ez már egy a másik szöveg, de mivel nagy részt mégiscsak ugyanaz a szerkezetén, az összefonódásokon nem változtattam, ezért a címe is ugyanaz, maradt a 10, de ez egy magyar ősbemutató. bemutató. Tíz, ami utal többek között a 10 parancsolatra, uh -huh. és amikor azt mondtad, hogy mindig más foglalkoztat, vagy mindig bekerülnek újakat a te nézőpontodba, akkor mennyire arról szól, hogy bűn, vagy hogy mennyire lehet megtartani bizonyos szabályokat, és hogy az ember kerülhet -e olyan helyzetbe, hiszen ez a tíz, mégiscsak lazán egymásba függő belső monolog arról szól, hogy az ember néha Kénytelen megszegni a szabályokat, tehát vannak a szabályok az Isten és vannak az emberi dolgok. Valahogy így, igen. Kíváncsi voltam, ez inkább egy keresés, ez a dolog. Kíváncsi voltam, hogy az erkölcsi törvényeket, azokat hogyan tudjuk betartani, illetve mit kezdünk velük, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy lehetetlen betartani őket. És akkor itt tíz olyan ember történetét hallgatjuk meg, akik a életük egy adott pontján megszegték valamelyik ilyen parancsolatot és ennek a tíz embernek a sorsa egymáshoz fonódik. Tehát ez nem teljesen tíz monológ, hanem olyan a szerkezet, hogy valaki elkezd beszélni, majd jön a többi szereplő, is bekapcsolódik, majd kilépnek. Ja, világos, csak hogy közben mégis igen. van egy ilyen, egyfajta belső monológa, amit a bűnön keresztül... Te elmesélnek, tíz, bűn tíz történetet mesélnek el, és ezekből, ezeknek az összefonódásaiból végül is kijön a tíz parancsolatnak, a bibliai tíz parancsolatnak egyfajta mai verziója, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan is állunk ma azokkal a parancsolatokkal. És a Pál Láprásznak a szerzőit, azt megkérlek, hogy te konferált. A Mucsa Csito Bombo Inferno, <gül> egy spanyol-katalán zenekar. Tehát őket halljuk, és utána beszélgetünk tovább Székely Csaba íróval. Ola! Csaba íróval beszélgetünk tovább bűnök kapcsán. Mennyire fontos maga a keret, a tíz parancsolat, a vallás? Hiszen nem is olyan régen alföldi rendezésében, egy sokkal nagyobb közegben, az arénában megcsináltátok a Pasió a pasiót, ami valamilyen módon ugyan ugyanehhez a témához, vagy kérdezem, hogy mennyire vannak közös szálai a hmm. két történetnek? Bizonyos értelemben vannak, nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen, egy ilyen korszak az életemnek, ahol megtalálnak ezek a, <gül> ezek a spirituális dolgok. Végül is azt hiszem, az, az is van, hogy a, hogy a vallás is, meg a, egyáltalán a, a különböző istenhitek is azt keresik, hogy hol van az ember helye a világban, és ebben, amikor ezt keresi, az ember, akkor mi az, amit meg szabad tennie, és mi az, amit nem, mi az, ami ki, kizárja őt a világból, az életből, és mi az, ami, ami bent tartja. Tehát, hogyha valami nagyon súlyos bűnt követel akkor azzal kizárta magát a társadalomtól, azzal eltávolítják, kilőkik őt, és mi az, amit megtehet, mi az, amit nem tehet meg. Lelkileg is van egy út, és mi az, amit megtehetek, hogy ezen az úton végig mehessek nyugodtan békésen, és aztán majd megnyugodva hajtsam le a fejem az életem végén, és mi az, ami, amit ha elkövetek, akkor egész életemben szenvedni fogok érte. És körülbelül ilyen kérdésekről szól ez a, ez a darab is. Ezek Plusz. mennyire egyéni, vagy mennyire társadalmi utakról beszélsz, hiszen a saját egyéni útkeresésedről is beszélsz, de közben nagyon keményen sok mindenért kiállsz, akár a darabjaival a színpadon, akár azokkal a nyilatkozataiddal, vagy azokkal a mondataiddal, amelyek azért nagyon kemény állásfoglalások rendszer mellett, rendszer ellen, tehát te nem nagyon szoktad véka alá rejteni azt, hogy mit gondolsz, mennyire fontos, hogy egy ma születő dráma, egy kortárs dráma úgy szóljon a színpadon, a, a politikai, társadalmi kritikájában, hogy az egy ítélet is legyen, vagy egy hogy nem találom rá a szó, tehát hogy ez egy felkiáltó jel legyen, vagy egy vélemény legyen, mennyire kell, hogy vállaljad ezekkel, vagy mennyire feszít az, ami van, és hogy ezt oda kell rakni a színpadra is. Ez most itt tulajdonképpen nem egy politikai darab, hanem a, ez egy ilyen, nem tudom, ez a. Ez nem a, csak mondtam, ennek az kapcsán az gondoltam Égen. azt, hogy azért nagyon sokszor a politika is megjelenik a te darabjaidban. Égen, tehát a igen, a... Ez, ez, ez. Meg, meg nem tudom, hogyha kérdeznek, akkor elmondom a véleményem arról, hogy mit gondolok. Én valóban nem szoktam véka alá ez a az, a újságírói a dolgozik ilyenkor bennet? Nem, hanem ilyen, ilyen vagyok. Olyan, hát ilyen kulturális szerkesztő voltam, tehát ott mm. nem foglalkoztam ilyesmivel. Tehát kulturpolitika és... az is tud ah. kemény lenni. Ne, igen, de mondjuk az más, más jellegű munka Aha. volt. Hát én azt hiszem, hogy csak így értemes csinálni a művészetet, hogy, hogy az a szabadságról szóljon. Hogyha már félünk valamit kimondani, akkor azzal, a, azzal megfosztjuk, olyan, mint ha levágnánk a lábát valaminek, és nem, nem tudom. Tehát már elevet orzóként készül, készül el akkor valami, és nem láthatja az ember, akkor a meg a maga Teljességében, szépségében. Szerintem fontos az, hogy ne, hogy ne féljen se az alkotó, se a mű. Azt hiszem, nehezebb magát a művet létrehozni úgy, hogy bátor legyen, mert rengeteg minden befolyásol bennünket. És nem csak arra gondolok, hogy megtorlások érhetnek politikai értelemben, hanem, hanem esetleg elveszíthetjük emberek szimpátiáját. Olyan dolgokat mondhatunk ki, amelyek miatt aztán később emberek haragudni fognak ránk. Akár a hozzánk közel álló emberek is. Történt ilyen, és rank to die, to be good Tanya és akkor itt folytatjuk. Well, it's easier than just waiting around to die And I came with age and I found a girl and I tossed a loose by. She cleaned me out and she hit it all the pain I bought some why I have to trade. well it's easier than just waiting around to die and a friend said he knew where some in money was. Did we fly? But the posse caught up with me And they dragged me back To Moscow <laughs> And now it's two long years waiting egy Csaba íróval beszélgetünk tovább. Mennyire mutatja meg a te karakteredet az, hogy milyen zenéket hoztál? Ez egy pillanatnyi hangulat volt, de hát azért én azt látom, hogy mégiscsak megmutat egy erős kötődést a zenei formákhoz is. Olyan zenéket hoztam, amelyeket valamelyik darabom megírása alatt hallgattam. Mindig szoktam valamilyen zenét hallgatni, mindig valami mást. Tehát minden egyes megírandó darabomnak kialakul egy soundtrack vagyis egy vagyis egyfajta filmzenei világa olyan olyan dalok, amelyeket újra és újra hallgatok, míg azt a darabot írom. Tehát olyan végtelenítetten képzeljem el, hogy ülsz és ugyanaz megy? Nem, mint hanem mint hogy, egy... hogy mit tudom én, amíg még megszületik az a szöveg, az a darab, az alatt mondjuk meghallgatom 20 szor ugyanazt a dalt, de nem csak azt az egyet, hanem többet is. Hogy kialakul valamilyen, valamilyen zenei világa annak a, annak a darabnak a fejemben, és, és akkor azokat hallgatom újra és újra. Például volt olyan most nemrég, csak hát az, azt nem hozhattam be, Pink Floyd Pink Floydnak az egyik dalát hallgattam sokáig, az meg 20 perces, azt azért nem hozhattam be, mert <gül> picit elvitte volna a műsoridőt. De igen, tehát mindegyik a dal, amit most hallottunk, azok többször mentek a fülhallgatómban, még írtam valamelyik darabomat. Tehát az utolsó zenét hallgassák meg Székely válogatásából, és majd akkor beszélgetünk a arról így a végén, hogy mitől kakukk tojáshoz jelnek a most elhangzó száma. Hallgassák velünk. It's not Shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Szóval Szike Csaba azt mondta, hogy kakuktojás tojás. Mitől is? Mert ez nem egy olyan dolog, amit ö, drámaíráshoz használtam, hanem ez, ez azért választottam ezt, ő egy ír ö, dalszerző és énekes, mert ez egy aktivista dal, és az olyan emberekről szól, akik valamilyen módon kiálltak kisebbségek, elnyomott emberek érdekeiért, és ezáltal példaképpé váltak mások előtt. Énekesekről van szó, Nina Simonról elsősorban, de másokról is, és ez egy nagyon erős aktivista dal az elnyomottak jogaiért, és azokért, az emberekért, akik valamilyen módon szenvednek attól, amiben vannak. És úgy gondoltam, hogy ez most ide találó, nagyon jó időpontban jelent meg, ez egy most friss néhány hónappal ezelőtt megjelent, és én és nagyon szeretem. A szenvedés meg a szabadság mindkét ilyen nagyon fontos fogalom, ennyiben határoz meg téged. Tehát, hogy történeteket dolgozol föl uh -huh. nagyon gyakran, és közben ott van ez a mérhetetlen szabadság, ami rád nagyon jellemző. Hát, ja, igen, végül is azt hiszem, hogy jól ráéreztél, ez a két dolog nagyon meghatározza azt is, ahogy én a világra tekintek, azt is, ahogyan dolgozom. Ez kinek mind, a szabadsága mind? azoknak a kis embereknek, akikkel te nagyon gyakran foglalkozol? A saját kitörési vágyaikat, te szabadságod, kinek a szabadsága? Mindenki, ez egy azt, hiszem, hogy néha azért rossz az, amiben vagyunk, mert az emberek nem mernek eléggé szabadok lenni ahhoz, hogy változtassanak rajta. És ez igaz, az egyéni életre is, a magánéletre is, a politikai társadalmi helyzetre is. És ez az egyik dolog, amit én próbálok népszerűsíteni, akár szövegeim által, akár úgy, hogy most elmondom, hogy merjünk szabadok lenni. És a, és a másik pedig a szenvedés, ami a szabadság hiánya, meg a az ébredés hiánya is, és hát mert bele is vagyunk kényszerítve, azért mindjárt szenvedünk valamilyen formában, valamitől, va mindenkinek az életében van valami, amitől, amitől szenved. És ezt fel kell dolgozni színpadon is, meg minden lehetséges módon. Szikert volt a vendégünk, köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm, hogy hoztad a zenéket, hoztad a szövegeket. Köszönöm, a színgetés. jövő héten Szegőn János várjönöket, Burger Lajos hangmérnök nevében is, további szépet stét kívánok, Marta hallották. Velső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés